Seguim a través de la formació de Radio Pala És el moment, ara ja ho sabeu, de parlar de cinema, perquè aquests dies, d'aquest mes d'agost, parlem de les projeccions diàries que el Cine Club Carbí ens ofereix al Teatre Municipal de Pala Avui parlem d'una peça concreta, concretament aquest dijous, dia 8, Art i rebel·lia, Carles Fonsaria, Contracorrent, un documental que a partir de les 10 de la nit podrem veure. Ens en parla l'Àlex Ceballero. Bon dia, Àlex. Hola, bon dia. Doncs sí, avui, de cinema documental. Aquestes variants que fem tot el mes d'agost, de clàssics, de cinema d'estrena, de documentals, de, de reposicions, avui toca documental, documental molt interessant. Art i rebel·lia. Carles Fonseré a contracorrent. Carles Fonseré, per tant, el documental gira al voltant de la figura d'en Carles Fonseré, el film està realitzat per Albert Abril, que és un gran especialista català del món de la informació i del món del cinema, bàsicament com a documentalista i realitzador de reportatges. Aquesta és una pel·lícula de 54 minuts eh, que es va fer amb col·laboració, entre d'altres, de TV3, TV3 de Catalunya, que ja la va en el seu moment, en la, de la Generalitat de Catalunya, de la Filmoteca de Catalunya, dins del centenari de l'any Fonseré. Fonseré va morir a Girona l'any 2007, havien nascut a Barcelona en 1916. Carles Fonseré i Carrió eh, va ser sobretot conegut com a pintor, fotògraf i cartellista. Cartellista... Eh, dissenyador de cartells, el famós cartell Llibertat en... fet per la FAI, doncs és obra d'en Carles Fonsarén. El realitzador Bert Abril va tenir ocasió de fer una llarga entrevista al Pla de l'Estany, on vivia Carles Fonseré, i sobre aquesta entrevista en la qual ell explicava la seva vida, les seves vivències, les seves opinions sobre eh, moltes coses de la vida, sobre el seu passat també i el passat del nostre país, basant en aquesta llarga entrevista, doncs, ha fet el muntatge d'aquest film en la qual també hi participen destacats especialistes del nostre país sobre la figura d'en Carles Fonseré. Fonsarí. Aquesta és la base d'aquest doncs, film documental de gran interès per la figura, controvertida figura d'en Carles Fonsarí, per l'època, part de l'època a la que narra de la que es parla i pel seu treball com a pintor, com a fotògraf també i com a autor de cartells emblemàtics i si podíem dir gaire bem mítics de del nostre país. Albert Abril eh, és llicenciat en Ciències d'Informació, professor ha estat el corresponsal de guerra, documentalista, director de cinema en tres pel·lícules llargues de ficció, l'Home de naó, el viatge a l'última estació i la recerca de la felicitat. Ha fet... Molts reportatges per televisions i també està treballant com a corresponsal de guerra per diversos mitjans de comunicació. A Albert Abril serà present a Palafosell per presentar personalment la seva pel·lícula i per mantenir doncs, un canvi d'opinions i realitzar un col·loqui amb els assistents d'una sessió que recordem que és gratuïta, gratuïta a partir de les 10 de la nit. Estem parlant de el dijous, el 8 d'agost d'avui. I, per tant, Art i rebel·lia tindrà també un petit complement eh, abans, que és una projecció d'un curt, de, també documental, en aquest cas és obra d'Antoni eh, Martí, realitzador de la Bisbal, que l'hem passat també, hem tingut ocasió moltes vegades, de portar-la pelafusió perquè es presenti els seus treballs. En aquest cas són dos fragments de dues entrevistes amb dos pelafusiencs, amb la Rosa La Vinya i en Rami Bruguera, dues persones lluitadores de la seva joventut i que els hi va marcar profundament, evidentment, la república, la guerra civil i que els va portar a viure el millor i els pitjors dels seus moments de la vida, també, evidentment, recordem, a l'exili. Aquesta serà la presentació, que també farà el propi Antoni Martí. Són dos fragments de cinc minuts, aquestes dues entrevistes sobre aquests personatges de Palafosí i tot seguit la projecció d'art i rebel·lia que l'enfonsaria contracorrent amb el seu director Albert Abril, presentant-la, i tot això en una sessió gratuïta a partir de les 10 de la nit. El Cinema Ràdio Palafrugell, amb Àlex Ceballido, del Cine Club Garvit, a presentar-nos aquesta peça que podem veure aquest dijous, dia 8 a les 10 de la nit, Art i rebel·lia Carles Fonseré i Contracorrent. Un documental en presentació i col·loquia amb el director Albert Abril, amb entrada gratuïta.